Його вже не буде серед живих. Неділя, 16 серпня, 19.21. Київ, Україна. Стиснувши губи, Аліна зиркала на телефон, мобілка настирно вібрувала. Видобувала з корпусу неприємні зободробильні звуки і, смикуючись, Сунулися по столу. Втретє, проігнорувати дзвінок вона не могла. Так, мам, я тебе слухаю. О, доню, нарешті ти відповіла. Слава Богу, як ти там? Усе добре, мамо. Добре? Це правда, що мені розповів тато. Всі критичні питання Аліна спочатку вирішує з батьком. Він реагує розважливіше і передає інформацію мамі. В цензурованому вигляді, рятуючи її серце від інфаркту. Я не знаю, що він тобі розповів, що цей баран покинув тебе і весілля? Весілля, у слухавці, пролунав скреги дзубів. Весілля скасовується. Тимур не баран. Йому запропонували чудову роботу, і він змушений на два місяці виїхати до Південної Америки. Весілля не скасовується, а переноситься. Ну, на жовтень. Дівчина ледве стримувалась, аби не кинути трубку. Попереду на неї чекало море порожніх фраз. «Аліну, не виправдовуй його. Чоловіки всі такі. Я трохи більше за тебе пожила, а тому знаю, знаю, знову розлючене скротіння». Він і не їхав нікуди, я певна. Зараз, мабуть, валяється в львобнівку з якоюсь шльондрою тварюка. Мамо, я тебе прошу. Я сама провела Тимура на літак. Ну і що? Це нічого не значить. Як це так? Покинути наречену за місяць до весілля? Навіть якби мільйони пропонували. Де ж це бачено? Стоп, ти проведжала його? Аж до аеропорту? Ти... «Ти ж сама винна, носиться з ним, як з писаною торбою, а він, він же плює на тебе, господи, Аліночка, я б його вбила!» Тьотя Галя відразу казала, що програмісти всі недоумкуваті, в головах одні оті формули дурацькі, і діти від них страшні родяться. Аліна спробувала не відповідати, сподіваючись, що в такому разі мати заспокоїться швидше. Ефект вийшов протилежним. Аліно, доню, ти чого мовчиш? З тобою все гаразд. Хочеш, я приїду до тебе? Ти маєш настоянку валеріани. Мама, мені не потрібна настоянка валеріани. Я не п'ю заспокійливого. У мене все нормально. Я приїду. Не треба. З трубки долина лоба, то значне зіткання. Ти, головне, не переживай. Поплач, це поможе, але не думай про ту тварину. Очі мої його б не бачили, ти його не варта. А з Василем я сама розберусь». Аліна втратила терпець. «Пробач, у мене вхідний дзвінок, це по роботі. Мушу відповісти». «Яка робота? Сьогодні ж вихідний». «Па!» Не чекаючи відповіді, дівчина обірвала дзвінок. Аліна могла ревніше захищати Тимура. Зазвичай їй легко вдається схилити матір на свій бік. Цього разу аргументів було маловато. Так і бажанки користуються аргументами під час суперечки. Проте дівчина так і не заступилася по-справжньому. Вона просто не змогла. З часу виліту Тимур не написав їй жодного рядка». Зранку Аліна не вилазила з інтернету, боязково шукуючи в новинах інформацію про зникнення літака чи авіакатастрофу. Це єдине, що могло виправдати її коханого. Настав вечір. Вона нічого не знайшла. З одного боку це радувало, з іншого означало, що літак успішно приземлився в Сантьяго де Чілі, а Тимур за 48 годин. Так і не написав. Аліна почувалась так, наче її перевалило за вісімдесят. Квола, апатична, знеохочена. Через ці відчуття вона ненавиділа сама себе. Ненависть і образа підступали до горла, помалу виплескувалися і лились на Тимура. А Тимур не озивався. Може, мама має рацію? Він дійсно вирішив розірвати стосунки таким дебільним способом. Хто їх знає, цих програмістів? Того вечора Ліна ще змогла заснути. Яка щасточка її вства вірила, що наступного ранку вона прикинеться і знайде купу мейлів від Тимура, які раніше з технічних причин не доходили на сервер. Або він подзвонить, або... Тим часом Аліна Федорівна, мама Аліни, не сиділа, склавши руки. Чотири роки тому, коли її донька вже зустрічалася з ненависним програмістом, за Аліною упадав Денис, син колежанки, молодий перспективний юрист з Київради. Недолік у вигляді непропорційно великої сраки Дениса компенсувався рядом солідних переваг, як от новенький кросовер Мазда це ікс-сім, двокімнатна квартира на Городецького, кілька мільйонів гривень на рахунку та вміння обходитися з тонкошкірими сльозливими матусями. Поважний, респектабельний молодик, який розмірено пливе по життю, як по Ліну. Денис швидко став кандидатом номер один у зяті, а Ліна пішла на дне побачення, після якого відшила юриста. Історія, втім, спливла на поверхню, оскільки Денис реально запав і взявся засипати Аліну квітами та подарунками. Шукав з неї зустрічі, поки не нарвався на Тимура. Все минуло мирно, хоча Тимур ще довго бурчав і злився на дівчину. Аліна Федорівна розкрила записник. Вона не осилила мистецтво запису телефонних номерів у мобільний, а тому досі користувалася блокнотом. Старомодно, що поробиш, зате надійно. Знайшовши потрібний запис, Алла Федорівна набрала номер. «Це Денис?» «Денисе, добрий день!» Солодким голосом привіталася жінка. «Це Алла Федорівна, мама Аліни. Вибачте, що турбую». Так-так, ой, дякую, а у мене для вас цікава новина. Неділя, 16 серпня, 14.40. Другий інженерний корпус. Пізніше того дня Ральф Доернберг знову повів Тимура в другий інженерний корпус. Вони проминули ясла і пішли на простець до лабораторії програмування. За розсильними дверима ховалося просторе приміщення, заставлене робочими станціями та іншою важкою апаратурою. «Це і є лабораторія програмування?» – розвернувся Тимур. Так, зачиняючи двері, мовив професор. «А там що?» Попід стіною в глибині лабораторії ставив ряд крісел з кайданками на підлокітниках і передніх ніжках. Над окремими Висіли бочкоподібні конструкції, схожі на сушарки для волосся. Магнітні стимулятори. Додаткові методи впливу на ботів. Якщо бот справляється із поставленою задачею, ми садимо його на крісло без ковпака і пестимо центр задоволення в мозку. Примітка. Центр задоволення – ряд мозкових структур – які приносять задоволення під час електричної стимуляції. Відіграє важливу роль при сп'янінні та наркотичному задоволенні. Малюк відчуває блаженство. Якщо завдання виконане незадовільно, хлопчик сідає у крісло покути. І що тоді? Голова бота потрапляє під дію магнітного поля, не такого, як у томографі, та все ж достатньо потужного, щоб порушити платами. Між собою нанороботи щепляються і розщепляються, але від дендрита відірватися не можуть. Бот відчуває пекельний біль. А навіщо карати? Ви ж їх цілком контролюєте? Не зовсім. Приблизно у 15 випадках зі 100 боти відмовляються виконувати навіть елементарні команди. Мозковий процесор посилає наказ, а бот не підкоряється. Блокує імпульс. Причину ми не з'ясували досі. Бувало після десятка вдало відпрацьованих операцій, бот раптом упирається і не хоче виконувати точно таку саму одинадцяту. Через це вирішили застосувати додаткові стимули. Тимур відвернувся, щоб Ральф не побачив вирази його обличчя. «Сідай», – запросив професор. «Я підготував необхідні матеріали. До завтрашнього полудня треба все переглянути». Ральф підключив до однієї з робочих станцій переносний жорсткий диск для початку втечі. Шукаючи потрібний файл, канадець не припиняв розповідати – Боти не отримують їжу в камерах, їх годують централізовано. Тож другу половину цього крила займає їдання. Приміщення площею 200 квадратних метрів з шестиметровою стелою. Це місце, де боти збираються двічі на день, на ленч і на вечерю. Незрозумілі епізоди почалися років два тому, але траплялися рідко. Справжнє загострення – Сталося місяць тому. При цьому всі інциденти проходили в їданні. 31 липня. Боти повернулись після польового тренування. Їх помили і повели на трапезу, як завжди. Вони спершу поїли, а тоді вбили наглядача і заблокували входи в їданню. Після того вони зробили ось що. Ральф Дорнберг запустив відеофайл. Запис був чорно-білий, непоганої якості. Сотня ботів перекидає лави і стягує до входу в їдальню. Блокують двері. Малюки рухаються швидко, не вагаючись. Кожен знає, куди бігти і що робити. Жодного разу боти не зіштовхнулися, не завадили один одному. Нижнього губа Тимура випнулася від здивування. Він уперше спостерігав усіх малюків одразу. Від однакових облич мерехтіли в очах. За лічені секунди лави розтягли і скинули біля дверей. Потім боти збираються біля глухої південної стіни їдальні. Півтора десятка хлопчиків стають у ряд, уперші руки в стіну. За ними шикується ще один ряд. Ті, що стоять ззаду, кладуть руки на плечі переднім, на їхні спини, видряпуються інші боти. Вони випростуються, балансуючи на плечах нижніх. Однією рукою упираються в стіну, другою тримаються за плече товариша. Боти будують піраміду з власних тіл. Її вершина тягнеться до стелі. Точніше не до стелі, а до горішнього люка. І знову їхні дії були чіткими, розпланованими. Жодного зайвого руху. «Неймовірно!» – прошепотів Тимур. «Незабаром піраміда завершена». Один на одному стоять три ряди ботів, всього 63 хлопчики По їхніх спинах немов мавпи по схилу пагорба Решта малюків вибирається до технічного отвору Він був незачинений, схвильовано пояснив Ральф Ззовні люк не можна відчинити, зате зсередини Він відкривається вільно Ніхто й подумати не міг, що хтось зможе дотягнутися до нього 41 виліз по піраміді, 42 підтягується і сам пролазить через люк, решта лишається в залі. Боти точно знають, скільки з них можуть вибратися на волю. Тому піраміда миттєво розпадається. Залишки ботів збиваються у зграї в центрі їдальні, дальні, чекаючи прибуття охоронців. У голові Тимура майнула думка, що муляки нагадують мурах, істот, якими кроє вищий розум. Кожен бот знав, куди ставати в піраміді, і коли останній, 42-й, зник в отворі на стелі, піраміда розмахталася. Боти знали, що більше ніхто не зможе. Якби ж тоді Тимур надав значення цій думці. Але він був програмістом, людиною, що звикла отримувати логічні відповіді на логічні запитання і не покладатись на інтуїцію. Чому вони не використали столи? Тоді могло б більше вилізти. Столи прикручені до підлоги. А де ви були в той час? За охорону відповідали челійці. ході пальці професора дрібно тремтіли. Стрес, викликаний подіями двотижневої давності, додавався в знаки. Спочатку ми з Кейтаро вирішили притримати хлопців. Коли ми зрозуміли, що задумали боти, Штурмувати їдальню було вже пізно. Зображення на екрані перемкнулося на подвір'я. Картинка транслюється відразу з чотирьох зовнішніх камер. Допомагаючи один одному, боти зісковзують по західній стіні другого інженерного корпусу на пісок. У цей час з житлового блоку вискакують п'ятеро озброєних чолійців і мчать на перехоплення. Ми кинули бійців навперейми тоді, коли боти спускалися з даху. Це було великою помилкою. Незважаючи на наявність вогнепальної зброї, боти блискавично зминають охоронців. Тимур ніколи не бачив, щоб людей убивали настільки швидко. 42 хлопчаки просто шматують челійців.